Ved den grå på Med sit blik mod havets blå Sidder der en børn af pijak, Og mig hun tænker på Visker og palme susede ægge Synger templets klokkej Kom igen soldat fra England Kom igen til Mandalay. Kom igen til Mandalay. Af flotzilliens gamle vejen Husker du bare en stunden fra en kund til Mandalaen, oh den vej til Mandalaen, fuld af flyvefiskelej. Og hvor solen den som torten frem bag kina af bortens grej. Gult var skørtet, grån var hun, som min børmerjom var bare. hed hun. Sammen navn som Fieborgs dronning har På en hvidserudt hun røg Der første gang hun for mig stod Og hun østlede kristne kysse På en hedensk afgudsfod Kun af snavs den gud kaldes budder, Buddha, vis og god Stras der jeg tog til at kysse Hun sin gud i stikken lod Åh, den vej til der fuld af flyvefiskelej og hvor solen brød som torden frem bag kigen af buktens kej Når ved Rismark drev af toget og det led mod solnedgang greb hun til sin lille banjo og kula lululu hun sag Kænd mod kænd vi sad og så på buktens både stavn ved stavn Stod den store hat til gøre som en tømmerlempe gavn Stable ti træfavn på favn i den chipshap våde havn Hvor der var så tavst, jeg næppe den, viske hendes navn Og den vej til mandaleg fuld af flyvefiskelejr Og hvor solen brød som torten frem bag en af bogtens kej alt det ligger over tilbage, og jeg er lang langt fra mig Og fra bankevinklen går der ingen bus til manderlej Hvad det gamle mandskab siger, må jeg sande højde her Den som Østen først har kaldt på, kan kun trække i dag sit val Alting er mig til tilbesvær på den lugt af vidlerne og det solskin og de palmer og de klinger og klokker der. og den vej til Mandarlag fuld af flyvefiskeleje. Og hvor solen den brød som torden frem bag gien af Bortenskæg. Jeg er syg nu, er jeg slidt på de skidende sten Og den fede Londons støvregn kommer gennem marmorben. Vel halv bier har jeg her fra Chelsea og til Strand, der kunne snakke om at elske, ha, hvad jeg ikke tror det kan. Skabt som køer, af hvordan skal jeg tro de elske kan, som min kære sker i i sit kønneskynde land. Og den vej til mandaglej, fuld af flyvefæske og hvor solen brød som tårten frem bag kigen af buktens kej. Sejl mig ud der øst for Suez, hvor den sidste mand er først. Hvor det ti bud gælder, og hvor folk kan føle det tørst. Hør nu kalder til dem, klokker, og jeg ønsker kun jeg lå. Ved den grå mulmægen bagode, og betragtet havets blå. Ak. Den vej til Mandelein, hvor flotilje tog den vej, med de syge under solsejlen, da vi gik til Mandelein. Og den vej til Mandelein, fuld af flyvefiskelejn, og hvor solen brød som tårten frem bag Kina-bugtens kej.